aceste expresii ale imnurilor Prohodului Maicii Domnului ne arată că sărbătoarea de astăzi, sărbătoarea dormirii Maicii Domnului, așa cum spuneam și aseară la Prohodul Maicii Domnului, este o sărbătoare de mare bucurie dupobnicească. Este primirea sărbătorilor Maicii Domnului de la nașterea Maicii Domnului și apoi toate sărbătorii de închinate Maicii Domnului, intrarea în templu a Maicii Domnului și toate celelalte sărbători, aceasta este sărbătoarea sărbătorilor în cinstea Maicii Domnului. Așa cum ne arată Sfinții Părinții ai Bisericii, Sfântul Maxim Mărturisitorul și Sfântul Grigorie Palaman, Sfântul Arhanghel Gabriel a venit din nou de la Dumnezeu să-i vestească Sfintei Fecioare Maria, dormirea Sa. Și a dat semnul de biruință ravora de palmier ca să arate că a fost biruitoarea a tuturor înduielilor firii. După aceea Sfinții Apostoli, așa cum ne arată de Bisericii, cum ne arată și mai și Domnului, s-au adunat <coughs> din toate punțurile lumii răpiți de noi. S-au strâns cei 12 și mulți alții, care i-au urmat, veniți într-o clipă să slăbească pe Sfânta și slăvita Maica Domnului și a descoperit acolo taina celei de-a doua venit. După cum spune Sfântul Apostol Pavel. Spune Sfântul Apostol Pavel, După aceea, noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduc și așa, Purura cu Domnul vom fi. Așadar, vorbim despre Dumnezească a Taina răpirii, mai aproape, mai apoi pe nori. La adormirea mai Domnului s-a săvârșit marea și slăvita minune. Venirea, într-o clipă, a unui atât de mare număr din toate colțurile pământului, din țări îndepărtate, și oprirea lor în Sion, în fața Maicii Domnului, pururea Fecioara Maria. După care, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, a venit Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu Fiul Împăratul Slavei, Domnul și Fiul Său, care a sucutit bun, să aducă la ființă soarele și prin venirea Ducului Sfânt, prin sărășulirea în sânul ei și prin întruparea din ea, a săvârșit economia mântuirii noastre. A fost răstignit și îngropat și a înviat a treia zi după care s-a înălțat la cerul. Același milostiv împărat a venit și atunci cu mulțimile îngerilor, așa cum avem și în slujba adormirii Maicii Domnului, dar și în slujba prohodului Maicii Domnului, a venit cu mulțimile îngerilor și a adarhanghelilor, a cerut sufletul sfânt și slăvit al binecuvântatei și slăbitei sale maici și l-a înălțat în sărașurile slăbite ale Tatălui Său. Cum spune iarăși Sfântul Apostol Pavel, cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-auzit și la inima omului nu s-a suit, pe care le-a gătit Dumnezeu celor care iubesc pe El. sau mai bine zis, acestea le-a gătit Dumnezeu celor care iubesc pe El. Cu atât mai mult pentru Preacurata, Maica Sa, fără de prihană. Din porunca Domnului Dumnezeului și Învățătorului lor, Sfinții Apostoli au dus apoi în Sion, din Sion în Getsemani. trupul sfânt și neprihănit al împărătesei lor, l-au așezat în mormânt, precum Odinioare, Iosif și Nicodim au așezat trupul Mântuitorului Iisus Hristos. Și așa, după cum Domnul Slave a înviat a treia zi, tot astfel și aici, spune Sfântul Maxim răturisitorul, a treia zi, trupul Sfintei Maici n-a mai fost găsit în mormânt, ci a fost mutată așa cum a vrut fiul ei. A fost îngropată după rânduia la firii și a fost mutată ca Maica lui Dumnezeu pentru a întări și a face vrednică în învierea fiului său, Domnul, și luarea firii pe care el o îmbrăcase din ea, întărind propria noastră înălțare și adevărata noastră nestricăciune care va veni. Așa cum nașterea ei s-a făcut în chip nestricăcios, tot așa adormirea ei a fost nestricăcioasă. Așa cum nașterea ei a fost mai înaltă decât cuvântul și decât firea, tot astfel și mutarea ei a fost mai adâncă decât rânduia la firească a vremii. Și a fost un lucru uimitor că așa cum sufletul ei a urcat la cer fără de trup, așa și trupul ei a urcat fără suflet arătând fiului ei și slujitorilor acestuia, Părtășia, cât și despărțirea ei. A urcat la cer prin har sub călăuzirea fiului ei înainte de învierea obștească, făcându-ne să nădăjduim ne în învierea ceva să vină. A fost înălțată cu totul, mai întâi cu sufletul ei sfânt, atunci când a cerut-o Domnului, iar mai apoi și trupul fără de prihană, după a voi Domnul, și de aceea spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, mărturisim astfel conștiința omenească pe care o avea fericită și harul slăvit cu care a preamărit-o fiul ei. Așa se cinstește de către toți acest praznic minunat, cinstirea îngerilor și a oamenilor și împodobit cu harul Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Iar sorocul praznicului slăvit este bun și binecuvântat, spune iarăși Sfântul Maxim Mărturisitorul. Este plin de roadă, împodobit într toate... Pulesul e vestit, roadele pomilor și tot felul de alte roade se revarsă și, acestea e, și aceasta este și cinstea firii noastre spre slava ziditorului. Prin înălțarea și mutarea Sfintei Fecioare, firea noastră a urcat acum la cer. Precum odinioară, prin înălțarea fiului ei, ea s-a făcut mai înaltă decât tronurile, decât hierujimii și serafimii, și s-a făcut cu adevărat mai înaltă decât toate făturile nemateriale și netrupești și prea slăvita, prea binecuvântată Maica Mântuitorului Hristos Dumnezeu, înveșmântată cu slava împărătească, închinată de toate oștirile, puterile și stăpânirile și de tot numele dat, nu numai în această lume, dar și în cea viitoare nevăzută și necunoscută. Și... Având această încredințare prin Sfinții Părinți ai Bisericii, această minune și anume adormirea Maicii Domnului, așa cum mărturisim noi în troparul adormirii Maicii Domnului, spunând, într-o naștere feciului ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare, mutat te la viață fiind Maica vieții și cu răgăciunea tare izbăvești din moarte în sufletele noastre. Așadar, din cioși, această sărbătoare a dormirii Maicii Domnului, sărbătoarea sărbătorilor închinate Maicii Domnului, este o sărbătoare a bucuriei. Este o sărbătoare a adormirii și în același timp vedem, așa cum vedem în icoana adormirii Maicii Domnului, cum mântuitorul Iisus Hristos primește sufletul Maicii Domnului și leagă-ne în sale de Împărat acel suflet care este iconizat prin prun. Sufletul Mai și Domnului ca un prun neprihănit este în brațele mântuitorului Iisus Hristos și este legănat așa cum neamul omenesc prin Sfânta Fecioară Maria l-a legănat pe pruncul Dumnezeesc în brațele Sfintei Fecioare Maria. De asemenea, trupul ei este contemplat de Mântuitorului Iisus Hristos și așa cum ne arată și Sfântul Maxim și azi fiind părinții ai bisericii, trupul ei este înălțat la cer. Ea este, cum spune, spune un uh, psalm, stătuta împărăteasa dar a dreapta ta în haina aurită îmbrăcată și prea înfrumusețată. Toată frumusețea firii omenești, toată splendoarea firii omenești, este concentrată în ființa Sfintei Fecioare Maria, singura, unica în care Fiul lui Dumnezeu a binevoit să se întrupeze ca într-un vas ales prin vestirea Arhanghelului și mai ales prin umbrirea Duhului Sfânt. Imnul acela de preamărire a Sfintei Fecioare Maria, din momentul zămislirii, iem pe care l-a rostit, în fața Sfintei Elisabeta, Mama Sfântului An, Botezătorul, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Dumnezeu, s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat smerenia roabei sale că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Imnul acesta se împlinește la vremea dormirii, când Mântuitorul Isus Hristos o înalță și împreună cu el sunt Sfinți, Îngeri, Sfinții Arhangeli. Și ea se mai mărită decât Ieruvimii și mai mărită, mai înaltă decât Serafimii, mai mărită fără de asemănare decât Ieruvimii, se înalță deasupra tronurilor cerești. Această sărbătoare, iubis credincioși, este o sărbătoare deodată a adormirii Maicii Domnului, a învierii sale și a înălțării sale cu trupul la cer de către Mântuitorul Iisus Hristos. Însă ceea ce reținem noi în biserica noastră ortodoxă, și aș vrea să fac o subliniere, biserica ortodoxă este singura biserică ce are postul adormirii Maicii Domnului. În nicio confesiune creștină, în nicio biserică, nu există postul adormirii Maicii Domnului. Este unică Biserica Ortodoxă prin acest post și ne arată că pentru marea bucurie pe care ne pridejuiește adormirea Maicii Domnului trebuie să ne pregătim duhovnicește. Prin aceste două săptămâni pe care noi le-am săvârșit în post și în rugăciune, în acatistele și paracrisele Maicii Domnului, noi ne-am pregătit pentru această măreață taină pentru că așa cum spuneam și aseară la Prohod, această lună, August, care încheie anul bisericesc, este în același timp și o icoană a celei de-a doua venire a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Această lună, August, care se deschide prin Marea Sărbătoare a Schimbării la Față, prin care ni se arată slava de care se învrednicește firea omenească, mai întâi, în persoana Mântuitorului Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu întrupat, slava care va fi această lumină și transfigurare, fața Lui strălucea ca soarele și veșmintele albe ca lumina, această față care strălucește în lumină dumnezeiască și trebuie să spunem că nu avem o descriere în Evanghelii a chipului fizic al Mântuitorului Isus Hristos. Fața Mântuitorului Isus Christos, fie este acoperită de scuipări și de batjocura, așa cum se întâmplă în timpul pătimirilor, fie este descoperită în transfigurare, în lumina dumnezească necreată, cum va spune Sfântul Grigorie Palama, în acea lumină dumnezească și în acea noblețe dumnezească pe care Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unicul a dăruit-o firii omenești. Ni se deschide această perspectivă prin schimbarea la față a împlinirii timpurilor, a împlinirii firii omenești, a înnobilării dumnezeiești a chipului lui Dumnezeu din om. A această înnobilare, această asemănare cu Dumnezeu și această sărbătoare care ne deschide fereastra spre escatologie, spre împlinirea scopului vieții omului, aceasta are mai întâi sărbătoarea dormirii Maicii Domnului, prin care Maica Domnului devine purura rugătoare către Dumnezeu. Și toate ipostazele despre care spuneam și aseară, toate aceste ipostaze ale gingășiei feminine, toate ipostazele maternității dumnezeiești, cum spune Părintele Dumitru Stăniloaie, toate aceste ipostaze le avem în icoana Maicii Domnului. De la Maica Domnului Zămislitoare, Deci toate aceste ipostaze, de la Maica Domnului Zămislitoare, Maica Domnului Născătoare de prun, dumnezeiesc, Maica Domnului, cea care alăptează pe pruncul Dumnezeu, așa cum avem noi în această icoană din biserica noastră, Galactotrofusa, cea care alăptează nu numai cu hrana biologică, cea care dorește, însă sfința-sa prin laptele matern, cea care devine cu mâna-sa dreaptă Hodigitria, călăuzitoare, arătând că singura mântuire a omului Singura posibilitate de a ieși din durere, din suferință și din moarte este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, pe care ea îl prezintă drept călăuzitorul și mântuitorul nostru, Maica Domnului Călăuzitoarea Hudigitria. Și apoi Maica Domnului, cea care este Glicofilusa, este dulce sărutare. Dulcea sărutare pe care mama o dăruiește copiilor săi, fiilor săi. Dulcea sărutare este această și extraordinară pe care Dumnezeu o coboară, arătând gradul de intimitate la care Dumnezeu ajunge prin Maica Domnului, prin Fiul Său întrupat, ajunge cu fiecare dintre noi. Avem de asemenea, cum spuneam pe Maica Domnului, Bucuria cea neașteptată. Avem pe Maica Domnului, cum avem în această sfântă icoană, care va rămâne și săptămâna viitoare aici. Și fac o paranteză. Icoana aceasta este, de fapt, o copie a icoanei Maicii Domnului de la mănăstirea Vatopedu, icoana Maicii Domnului Paramitia și este adusă, deși a fost pictată într-o mănăstire din România, a fost dusă la Sfântul Munte Atos și apoi... A fost adusă pentru ca apoi să meargă la o biserică ortodoxă din Anglia și îi mulțumim celui care a binevoit să fie așezată în Sfânta noastră biserică. Maica Domnului Parametheia, adică Maica Domnului Mângâietoare. Vai câtă nevoie avem noi de mângâiere într-o lume atât de egoistă, într-o lume atât de feroce, într-o lume atât de disprețuitoare, plină de cinism, de răutate și de dispreț, câtă nevoie, de nevoie, câtă nevoie avem de mângâierea Maicii Domnului. Și de asemenea, avem toate celelalte ipostaze, Maica Domnului Portărița sau Maica Domnului Grabnic Ascultătoarea, Orgoi Epicos, Grabnic Ascultătoare. Ce ipostaze gingașe avem în Maica Domnului? toate aceste icoane care arată, după adormirea Maicii Domnului, că avem pe Maica noastră, după Maica, după trup, avem pe Maica noastră duhovnicească cea care este stâlp de rugăciune, cum spune, spun, spune tot Sfântul Maxim mărturisitor. Zice așa, căutătoare care întoarce pe cei pierduți, ajutorul și puterea celor din încercări mijlocitoarea celor robiți, învierea lui Adam celui căzut, mângâierea lacrimilor Ievei, nimicirea lacrimilor Ievei, mângâietoarea celor care gelesc, scaunul împăratului care poartă pe cel ce poartă toate, scara ce urcă la cer pe care a Dumnezeu pe pământ, podul care duce pe pământul la cer, uimirea îngerilor, rana demonilor, rădăcina supunerii și nestricăciunii, pomul cel cu rod nemuritor, Maica Bunului Păstor, pricina îndrăznirii celor morți la Dumnezeu, izgonirea vrășmașului, glasul nesubrumat al apostolilor și toate, toate aceste expresii extraordinare care încearcă să surprindă această mare taină dumnezească ce sărășluiește, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, prin Sfânta Fecioară Maria în neamul omenesc taina cea din veaca ascunsă și de îngeri neștiută. Câtă bucurie avem noi, cu avem pe Maica Domnului și vă spuneam aseară, și reiau și astăzi, ce mare bucurie este pentru neamul nostru ortodox, pentru neamul românesc, cu avem pe măicuța Domnului și Părintele Ioan de la Seres, care, într-un an, venind în țară, a văzut câtă dragoste avem noi față de Maica Domnului, dacă ați văzut noi la această biserică, în momentul acțiunului ieșim și tămăiem aici Maica Domnului, care de această dată la noi este Maica Domnului hrănitoarea de prung. câtă dragoste avem că pe lângă icoana Maicii Domnului de pe iconostas, avem și această sfântă icoană în fața iconostasului arătând diferitele ipostazele Maicii Domnului de la zămislitoarea, mânghietoarea, dulcea sărutare, grabnică ascultătoare, bucurie neașteptată și toate aceste ipostaze și Și așa cum spunea Părintele Ioan, Dumnezeu să-i dea sănătate și să-L bucure, un om de o trăire extraordinară a plâns și a spus și văzând dragostea copiilor care l-a Biserica din Buzău unde a slujit, la Biserica Copiilor, Sfântul Mucenic Sava, văzând dragostea copiilor, văzând dragostea credincioșilor pentru Maica Domnului, a zis, este imposibil ca un neam care o cinstește atât de Maica pe Maica Domnului și o iubește atât de mult pe Maica Domnului să fie părăsit de Maica Domnului. Și mai mult decât atât, i-am spus că noi spațiul acesta al neamului românesc a fost numit secole de rândul, tocmai pentru că domnitorii și voievozii români prin danii au devenit ocrotitori ai locurilor sfinte, a fost numit grădina Maicii Domnului. Această dragoste față de Maica Domnului, această apropiere și mai mult prin Maica Domnului această familiaritate cu Dumnezeu prin Maica Domnului este specifică ortodoxiei. Spune Părintele Stăninoaie, cei de pe pământ își manifestă voința lor de a urca spre actualizarea adevăratei lor umanități prin cinstirea acordată celor care au ajuns la ținta umanizărilor în Hristos. Mai unită cu Hristos decât toți sfinții și de aceea mai presus de toți sfinții și îngerii, se află Maica Domnului, ca cea care l-a purtat în pântece pe fiul lui Dumnezeu, zămistit și născut din ea, ca om, și apoi l-a purtat în brațe ca prunc și a rămas unită cu el prin afecțiunea omenească, suprema, suprema pe care o trăiește o mamă față de fiul ei. Legătura ei cu Isus este mai intimă ca legătura oricărui sfânt cu el, căci trupul lui s-a format nemijocit în trupul ei. El a purtat în brațe, i-a privit neîncetat fața și ochii, l-a alăptat și l-a iubit cu iubirea omenească culminantă proprie unei mame, fiind identificată într un moment înțeles cu fiul ei. De aceea, îndrăznirea ei către el este mai mare decât cea a tuturor sfinților și iubirea ei față de noi se resimte de iubirea maximă a lui Hristos față de noi. Și iconografia ortodoxă, spune Părintele Stăninoaie, prezintă pe Mântuitorul un la adormirea ei sufletul în brațele lui, inversând purtarea lui ca prunc în brațele ei. Iubirea lui față de ea este tot atât de afectuoasă ca și iubirea față de el. Pruncul a ajuns în plinătatea puterilor poartă în brațele sale pe mama lui, rămasă cu puteri mai împuținate și în persoana ei a simțit și simte Mântuitorul la maxim iubirea omenească față de el. Și în afecțiunea lui față de ea se include o afecțiune față de om în general față de mamele noastre omenești și de iubirea lor pentru fiilor. În Maica Domnului avem în cer o inimă de mamă, inima care s-a topit cel mai mult pentru fiul ei și a bătut și bate ea însăși în inima, la inima lui pentru cauza lui, care este mântuirea noastră a oamenilor, căci mântuirea nu este o problemă de justiție, ci de iubire între Dumnezeu și oameni. Iubire care din partea oamenilor a devenit fierbinte și culminantă, concentrându-se într-o inimă de mamă și manifestându-se prin ea. Dumnezeu cel întrupat ține seama de această inimă a mamei care a devenit Maica noastră și pentru că ea este Maica Lui. Acestea sunt cuvintele Părintelui Dumitru Stăniloae, care arată cum maternitatea dumnezeiască prin Maica Domnului sălășluiește în inimile noastre. Iubiți credincioși! Această familiaritate pe care tot Sfinții părinți ai Bisericii, dar Părintele Stăniloae, referindu-se la neamul românesc, o subliniază. Vă spuneam aseară. Ce minunat sună! Ajută-ne, măicuță, să nu pierim pe care noi care suntem fii ai lacrimilor tale. Acest apelativ de măicuță... Arată foarte clar familiaritatea. Arată curajul, îndrăzdirea, apropierea noastră de măicuța Domnului. <coughs> în limba greacă, de asemenea, există un diminutiv. Panaghița. Panaghița, iar noi avem măicuța. Panaghița înseamnă de deci este un diminutiv al preasfintei, iar în limba română este măicuța. Când spui măicuță, sună gingaș. Când spui măicuță, sună aproape. Când spui mai să sună familia ce apropiere extraordinară avem prin Maica Domnului, fără de care nu ne putem închipui, nu putem concepe această coborâre a lui Dumnezeu în neamul lumenesc. De aceea am să citesc în continuare cuvintele de invocare ale Sfântului Maxim Mărturisitor. Privește Maica Domnului și acum la noi. Și ai miră de turma ta, poporul tău pe care fiul tău l-a răscumpărat cu scumpul său sânge. roagă pentru noi și așează-ne în moștenirea ta. Și din zi în zi -te și îndeamnă pe toți oamenii împreună și pe fiecare în parte să se facă toți un trup, ajungând la statura plinătății duhovniciești și să aibă un singur cap. Pe Isus Hristos fiul tău. Îndulcește poporul tău și moștenirea ta și roagă pentru noi o preasfântă împărăteasă și ne ocuretește, acoperindu-ne cu harul și cu ajutorul tău și alungă din noi păcatele cele nevăzute care omoară sufletele. Păzește-ne pe noi în luptele și în ispitele văzute, măcar că din pricina păcatelor noastre celor multe și a necredințelor suntem uisiți de cuvânt și vredniști de pedapsă. Nu ți-aduce aminte de fără de regile noastre, dă-ne repede minostibirea ta căci am sărăcit cumplit mântuiește-ne și depărtează păcatele noastre prin mijocirea ta la fiul tău și în această viață păzește-ne și fă-ne asupra încercărilor, asalturilor demonului și asupra ispitelor văzute și nevăzute. Căci ești fericită între femei și prea binecuvântată între toate casele și toate semințiile, slăvită în cer și pe pământ, fiindcă toată limba te slăbește și devestește, Maica vieții, toată făptura este plină de lauda ta tot slăvesc prin tine a Sfânta a Trăimii, în trei postasuri și o singură ființă, Dumnezeul nostru. Și toate aceste rugăciuni, și toate aceste tropare pe care le rostim aici, la această, pentru că se știe în Biserica Apuseană, astăzi este și sărbătoarea, este o Corpul Rebeate Virgine, adică înălțarea cu trupul la cer a Sfintei Fecioare, Însă pentru noi, vedeți, foarte important este, noi ortodoxii, subliniem ceea ce se spune într-o par. Într-o adormire, numea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare. Ce înseamnă aceasta? Adormirea Maicii Domnului, care este în lumina învierii Mântuitorului Isus Hristos. De aceea vă spuneam aseară, prohodul Maicii Domnului este un prohod al bucuriei. Nu este precum prohodul Mântuitorului nostru Isus Hristos, care are și durerea aceasta a păcatelor omenești care se năpustesc asupra Fiului Dumnezeu întrupat. Toate aceste scuipări, badjocuriri pe care noi le plângem în săptămâna patimilor. De data aceasta totul este bucurie, totul este îmbrățișare a Sufletului Maicii Domnului și înălțarea trupului ei de către Fiul Său, Fiului Dumnezeu întrupat, Iisus Hristos. Totul este cântarea heruvimilor și a serafimilor. Totul este preamărire, este bucurie. Această sărbătoare, așadar, iubiți credincioși, este o sărbătoare a bucuriei. Și de atunci, și vă spuneam și aseară, că adormirea Maicii Domnului devine un prototip al adormirii tuturor Sfinților și mărturizitorilor în Hristos. Adormirea este a doua naștere. De aceea, vedeți, noi sărbăm. Sărbăm la sfinți, nu nașterea lor după trup, ci sărbăm la sfinți nașterea lor într-o împărăție a lui Dumnezeu. De aceea, adormirea devine după învirea Mântuitorului Isus Hristos. Prilej de naștere în împărăția cerurilor. Devine nuntă cosmică, așa cum spuneam și aseară, foarte mulți se lamentează spunând că păstorul din Miorița acceptă fatalitatea. Nu! Păstorul din Miorița este cel care acceptă moartea ca o nuntă cosmică. La bucuria acestei treceri participă între cosmosul, luna, soarele, stelele și toate elementele cosmosului participă pentru că prin om prin om capătă valoare între Cosmosul. Crește și vă înmulți și un pământul și îl stăpâniți nu înseamnă altceva decât faptul că această lume, Cosmosul văzut, a fost creată de Dumnezeu pentru ca să slujească omului și pentru ca prin el, prin Cosmos, omul să se întâlnească cu Dumnezeu și să nu se ascundă în lumea aceasta, amăgindu-se că va putea să se înveșnicească în această lume fără Dumnezeu. Așadar, la această sărbătoare a Maicii Domnului, când înțelegem că adormirea nu este nici de cum o sărbătoare care ar aduce acest zăbradnic al, al unei tristeți. Pentru că nu este nimic trist acolo. Când Sfântul Apostol Thomas se știe, a venit la trei zile singurul care a întârziat și Sfinții apostoli au vrut să arate, mormântul a fost descoperit gol. Așa cum a fost descoperit de către femeile Mironusițe după învierea Mântuitorului Isus Hristos, mormântul său a fost gol. Și o bună mireasmă care izbora din mormântul ei gol, arătând că noi toți nu suntem aruncați în morminte pentru a zăcea în veșnicie, pentru a putrezi acolo, ci suntem chemați prin morminte, și cum spunem și în noaptea Învierii, cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-ne. Așadar, adormirea Maicii Domnului este pentru noi, noi prilejul bucuriei. Este pentru noi plinirea misiunii Maicii Domnului, care în icoana în Deisis, și vă spuneam luna aceasta, August, este o icoana a Deisisului, în care Mântuitorul Iisus Hristos este dreptul judecător, dar este dreptul judecător nu cât ia seama la catastifele diavolilor care consemnează acolo și scriu acolo toate răutățile și toate nenorocirile vieții noastre. Este dreptul judecător în dreapta având pe Maica Domnului în și în stânga pe Sfântul Ioan Botezătorul, a căruia dormire o prăzduim aproape de sfârșitul acestei luni și vedem că Mântuitorul Iisus Hristos ne va judeca pe fiecare dintre noi și întregul neam omenesc, trecând judecata Lui prin cine? Prin Maica Domnului Atotminostiva, prin Maica Domnului Mânghietoare, prin Maica Domnului Dulcea Sărutare, prin gingășia Maicii Domnului, prin inima Maicii Domnului va trece judecata fiecăruia dintre noi și atunci avem nădejde că această judecată va fi o judecată iubitoare și milostivă. Așadar, iubiți credincioși, la această sărbătoare a deplinătății a cinstirii Maicii Domnului, să rugăm spunând, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții noastre, nu ne lăsa pe noi. Ajutorul Lui nu ne încredința, ci singură ne apără și ne mântuiește. Și apoi, stăpână, stăpână, primește rugăciunea nouă nevrednicilor robilor tăi și ne izbăvește pe noi dintr-o toată nevoia și necazul și înalță-ne pe noi acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.